Johnson megtudja, hogy semmi baja, csak meg kell halnia. A növekvő sár és az esőtől megduzzadt tangobó folyó feltartotta a francia offenzívát. Muktár már régen ismerte Blackcur kéz alatt beszerzett jóslatainak titkát, és vele együtt kihasználta ennek különleges hatását a népre. Azon felül 30%-ot kapott a varázsló bruttó jövedelméből. Ezen az estén két barátját látta vendégül a Bey. Berber Berberhegyi lakók voltak, és éppen úgy, mint Muktárbej, a felvilágosodottabb, elcsirkefogósodott arabok közé tartoztak. Írásokat hoztak, amiket Muktárbej figyelmesen átnézett. Jó tudott franciául, ezen felül írt, olvasott, és általában áthatotta a gyarmat legveszélyesebb mérge, a civilizáció. A levelek franciául voltak írva, ugyancsak franciául felelt rájuk, és két vendége közül az egyik nyomban elvágtatott. A másikkal hosszasan suttogtak. Társas üzletet alapítottak a százezer frank vérdíjra. Az esős évszak elmúltával úgyis benyomulnak a franciák, legokosabb lesz némi pénzzel visszatérni Gambiába, ahol szolít betörő társaságot alapítanak, ahogy a régi szép időkben volt. Blackour szomorúan hallgatta az ablaknál, hogy milyen tisztességesen osztoznak meg az ő fejére kitűzött vérdíjön. A varázsló mindig hallgatózott, ha a bejnek vendége volt, mert szeretett megtudni egyesmást. Kitűnően lehetett hallgatózni, mert a bej, ha vendége jött, elküldte az őröket. Miután a másik berber is elment, Black úr is elosont. Megjelent egy Hamil nevű halás sátrában, és a holtra rémült Tuareg családnak nagy jövendülést tartott. Azután egy fogpiszkálót harabdáva visszament a bejhez. Meglehetősen tisztába voltak egymással. Négy szem közt nem beszéltek misztikusan. Búcsizni jöttem, Mr. Muktár, mondta köszönés helyett. Mondtam már magának, hogy nem vagyok, mister, hanem bej. Ezer nem fogunk összeveszni. Úgy is itt hagyom végleg Tangabót. Remélem, tisztában van azzal, hogy az én engedélyem nélkül nem távozhat. Most nem engedem el. Fogadjunk, hogy ráveszem, ha akarom. Ugyan, mivel tudna rávenni? Felelte a rabló megvetően. A következőkre gondoltam. Mutatóújával kitartásra intette a bejt, aztán benyújt a belső zsebébe, kaparászott a töltőtolla és a cvikerek között, mintha valami cédulát keresne. Végül elővett egy kis belga hatlövető revolvert, és négyszer egymás után a bej hasába lőtt. mi miközben lefordult a székről, és elmerült körülötte a világ, futólag átvillant kihunyó öntudatán, hogy a négy lövésre összecsődül a tábor. Tévedett. A varázsló ugyanis Hamilt a halászt néhány perc előtt felszólította, hogy járjon kunyhóról kunyhóra, és mondja meg mindenkinek, hogy ha négy durranást hallanak, arcra borulva mondjanak el ötven imádságot, mert gút a gonosz szellem ezen a napon megtiszteli látogatásával a tábort. A bej már régen kihült. Black különös életével, kemény kalapjával, cikkere mellett a hat lövetűvel. Messze nyargalt az éjszakai sivatagban, és tangoból lakói még mindig őrizkedtek attól, hogy kilépjenek kunyhóikból. Black úr magával vitte a bej őrét, valamennyi írását és némi készpénzt, mert úgy érezte, hogy felmondás és végkielégítés feltétlenül jár egy olyan varázslónak, aki modern szellemben folytatta tevékenységét ezen a ronda helyen. Rollins később bizonyára megbánta volna, hogy elfogadta Johnson nagy lelküségét, és talán nem hagyja halára ítélni a káplárt, de egy éjszakai őrjárat alkalmával súlyos sebet kapott, és öntudatlanul feküdt a kórházba. A lapok hosszan foglalkoztak a halálfiának fantasztikus eltévejedésével. Az bizonyos volt, hogy a halálfia most az egyszer édesatya minden befolyás földi fája futását befejezi, és rangjától rendjeleitől megfosztva kivégzik mert fejebb valóját megölte. Súlyos körülmény, hogy orvul követte el tettét. Védője, egy kövér főhadnagy megmondta őszintén, hogy nem számíthat kegyelemre. Ha van valami tennivalója még, hagyaték, hozzátartozók, akkor intézkedjen. Nem, nem. Semmi. Azaz, hogy mégis, ha lehetne a rengeleimet juttassa el egy ifjúhölgy címére Londonba. Hogy hívják azt az ifjú hölgyet? Edith Harlow. Ha jól emlékszem, ilyen nevű hölgy épp az előbb kért az oráni haditörvényszék elnökértől beszélgetési engedét. Johnson kezéből kihullott a cigaretta. Edith, itt van, eljött orámba. Istenem, milyen nő! És jött Edith. Kisé megviselten, de épp olyan szép és komoly volt, mint mikor a szomszédíró asztalnál ült. Csak halványabb lett az arca. Edith az istené, hogy kerülsz ide? Azóta járok utánad, mióta eljöttél Londonból. Hiszen bizonyára már te is régen rájöttél, hogy milyen ostobaság volt az a diagnózis. Ó, bárcsak megtaláltalak volna akkor... Micsoda? Mikor Remzi doktor meghallotta, hogy eltűntél, visszadta Grimnek az ezer frankot, amivel megvesztegette. Erről persze nem tudsz. Grimm vesztegette meg Remzit, hogy csináljon hamis diagnózist a szívedről, mert meg akarta akadályozni, hogy elvegyél. De Remzi nem bírta végigcsinálni. Hozzám sietett, elmondta az igazat, és én rohantam hozzád. Azt mondták, néhány perc előtt mentél el taxin. Kikutattalak, és megtaláltalak Párizsba, de te nem jelentkeztél többi a szállóba. Azóta járok utánad, Afrikába, négy hónapja már. Ó, Teddy! Johnson közben leült, és most a padlót bámulta. Istenem, milyen világos! Dehogy szívvajos ő! De most már mindegy. Teddy, ugye van remény? Te olyan hős voltál. Talán csak betudják. tudják. Ilyetten hátra lépett. Johnson két öklére hajtotta a fejét, és elkezdett kacagni. Kacagni? Oly hangosan, hogy az őr ilyetten dugta be a fejét. A haditörvényszék tárgyalása jóformán csak formaságnak látszott. Fáradt kérdések, szokványos jogi megjegyzések. Ilyen esetben az ítélet megdönthetetlen, kőbevésett sablom. Az elnök odafordult a vádlotthoz, hogy kíván-e az utolsó szójugával élni. Azt hiszem felesleges, feleli Johnson. De én is kívánok az igen tisztelt vádlott utolsó szavának a jogával élni, mondja most valaki, aki nem rég érkezhetett, és ilyettségében még a kemény kalapját is elfelejtette levenni. A gyilkosság ügyében akar vallomást tenni? Azt hiszem, kérem. Johnson megrökönyödve nézi Black urat, akinek kabáthajtókáján egy imént kiköpött fogpiszkáló pihent. Neve? Thomas Black. De talán hagyjuk ezeket. Ember, itt a haditörvényszék előtt áll. Black megadóan vállat vont. Foglalkozása? Varázsló. Az elnök figyelmezteti a hallgatóságot, hogy hasonló zajos derültség esetén kiüríteti a tárgyalótermet. is kérem, varázsló vagyok. A tangobói nép kebelén működtem, mint ilyen. Mindenki felugrál. A személyleírás. leírás. Tangobó. Ez az. Össze-vissza kiabálnak. Itt az a záruló, akinek a fejére százezer frank van kitűzve. Blackwood gyorsan felmutat egy számmal ellátott csontlapot. A tiszt nyomban elengedi, mindenki visszalép. A titkos szolgálat Afrikában hősies vállalkozás. Szinte korlátlan hatalmat jelent ez a csontlap, amelynek tulajdonosa az állam érdekében rangra való tekintet nélkül bárkit elfoghat, vagy a helyszínen megölhet. És felelősséggel nem tartozik más hatóságnak, csak a fejjebb valóinak. Mint tönkrement kereskedő, váratlanul abba a kedvező helyzetbe kerültem, hogy bejutottam Tangobó országban, és életbe maradtam. Ilyen módon szolgálatára lehettem bizonyos katonai hatóságoknak, akik egy kellemes csontlappal tüntettek ki ezért. Feladatom volt megtudni, hogy ki vagy kik tájékoztatják Mukhtárbeit a francia csapatmozdulatokról. Nagyon érdekes, amit mond, de mi a közlendője a vádlott káplár ügyében? Hogy tessék neki nyomban százezer frankot adni, miután élve vagy halva keresztül szúrta Ryan Örmestert, aki a rádió állandó műsorszáma szerint százezer frankot ér. Ugyanis Ryan Örmester azonos Muktárber kémjével. Nagy csend lett. Többen ismét felugráltak, az ernök erélyesen kopogott, és Edith hangosan sírt az egyik padban. Mivel tudja bizonyítani ezt az állítását? Hogyhogy hogy, mivel? feleltebb legkúraző dallamosan kérdő formájában. Tessék, itt vannak az iratok. Utolsó este szívélyes eszmecserét folytattam a beljel, és néhány üdvölvés után távoztam, de előzőleg kutattam az asztalán, és végre sikerült elfognom a kém leveleit. Sőt, a bej néhány jegyzetét is, amelyben előfordul néhai kedvenc altisztünk neve. Igen sok kenyérmorzsa, cvikker, töltőtól és egyéb holmia közül végtelenül mély felső zsebéből előkapart egy hat lövetüt. Majd három ceruza végett, egy pirosást, néhány tubus aspirint és végül napvilágra kerültek érthetően megviselt állapotban a levelek. Oda tette a bíró asztalára. De hiszen magát körözték, díjat tűztek ki a fejére, – Hogy lehet ez? – jegyezte meg az elnök. – Tévedés. A hazaáruló fejére tűzték ki a díjat. Kifejezetten. Csak az én személyleírásomat adták a tolvaj gázi után. Miután feletteseimet ezért kérdőre vontam, azt tanácsolták, hogy ne helyesbítsük a tévedést, amit egy tájékozatlan tiszt gyanúja idézett elő, mert így még jobban a bizalmába férkőztem a bejnek, és általában minden afrikai gazembernek. A tárgyalást elhalasztom. Új főtárgyalást fogunk kitűzni. Hátra lett volna még a komplikált jogi kérdés, hogy nem bűnöse fejjebb valójának gyilkosa akkor, ha a fejjebb való hazaáruló volt, de a gyilkos nem ezért ölte meg, és nem is tudott erről. Az kétségtelennél vált, miután összehasonlították az őrmester írásait a bejnél talált értesítésekkel, hogy Ryan Kém volt. Megkönnyítette a helyzetet, hogy Rawlins, mikor visszanyerte az eszméletét, jegyzőkönyvbe mondta a gyilkosság egész történetét. Harlow Edittől megtudták a hadbíró Johnson vállalkozásának előzményét, a hamis diagnózist. A legfelsőbb haditörvényszék meghatott csodálattal értesült mindezekről, és egy igazi nagy bontakozott ki előttük Mr. Johnson csodálatos és tragikomikus történetéből. Ez az ember megérdemli, hogy Rollins vallomását ne vegyük tudomásul, mondta az elnök a tárgyalás előtt a kaszinóban. Miért? kérdezte a főhagynagy ügyvéd, aki szintén jelen volt. Mert akkor te azzal fogsz védekezni, hogy Johnson megölte az üldözött hazahárulót, és ezért nem csak rehabilitálják, hanem megkapja a kitűzött jutalmat is, amivel újrakezdheti hazájába tönkretett egzisztenciáját. A százezer frankot a bíróság felmentő ítélete után elosztották Mr. Johnson és Blackpool között. Párizsban, mikor a halálfia a köztársasági elnöknél kihallgatáson jelentkezett, úgy ünnepelték, mint valami filmstárt. Állandóan magnézium lobbant körülötte, és kellemes érzés volt, hogy nem kellett minden lobbanásra hasra vágni magát fedezéket keresve. Kérvényét a hadudminiszter elintézte, és leszereltették. Ebből az alkalomból még egyszer találkozott oramban Blackúrral. Köszönöm, amit értemtett. Ugyan? Hagyjuk ezeket. Igazán csekéség volt. Most elutazom, és az ezer frankomból kipihenem magam. Mit fog ezek után csinálni? Maga igazán azt hiszi, hogy én a jövőbe látok? Sajnos az emberek sorsa nem szerepel a meteorológiai jelentésekben. Edittel már mint férj és feleség utaztak Londonban. A sok szenvedés nélkül talán nem is lett volna ilyen szép az élet. A vinga az embernek, rímnek sohasem fizettem meg, amit elsikkasztottam tőle, hogy visszavásároljam az Angol Devil parcellákat. Edith csodálkozva nézett rá. Hát nem mondtam neked, hogy amikor el akarták hordani a csatorna hálózatot, barna szenet találtak az Angol Devil földjében? Grím millió most lett a te jó voltadból. Most kezdek félni. Mikor meg akartam halni, nem sikerült. Mikor élni szerettem volna, kis hián halára ítéltek. Grímet bosszantani akartam, és vagyonos lett. Minden vágyam fordítva teljesült. Ettől félek, ugyanis most nagyon szeretnélek téged boldoggá tenni. Vajon ez sikerül-e? Ez sikerül.